Олігарх подивився навколо, чим би кинути у відлюдника, щоб одразу прибити. Але той жив бідно, і в печері нічого не було. Тоді олігарх закричав у гніві. «Я втратив усіх своїх слуг. Усі мої джипи і колісниці залишились на дні глибоких ущелин. Мій телефон сів, мій паспорт розкис на гівно, перепрошую». Мою кредитну картку здуло вітром, і я пройшов стільки кілометрів, щоб почути, що життя – це ріка?» Відлюдник оцінив самовладання олігарха і сказав. «Добре. Добре. Ти переконав мене. Ти достойний. Я розкрию тобі справжню таємницю життя. Життя – це не просто ріка. Це дуже велика ріка».